9. Віцепрезидент Завідувач вулканів. Я чогось зволікав із моєю книгою про День бомби. Десь через рік, за два дні до Різдва, інше питання привело мене проїздом до Іліума, Нью-Йорк, де доктор Фелікс Гонікер виконав більшу частину своєї роботи, де мали Ньют, Френк та Анджела, про великі роки, коли формується особистість. Я зупинився в Іліумі пошукати чогось цікавого. Гонікери вже не мешкали в Вільюмі, але там залишилося повно людей, які запевняли, нібито добре знали, старого та трьох його дивакуватих діточок. Я домовився про зустріч з доктором Єйсою Бридом, віце-президентом, завідувачем дослідної лабораторії загальної сталеплавильної компанії. Припускаючи що доктор Брид входив до мого Карасу, хоча він не злюбив мене майже відразу. «Приязнь чи неприязнь, ніяк на це не впливають», – казав Боконон. «Важливе попередження». Але забути його легко. «Правда, що ви були керівником доктора Гонікера, коли він тут працював?» – спитав я доктора Брида телефоном. «Лише на папері», – відповів він. «Не розумію», – сказав я. «Якщо б я дійсно керував Феліксом», – сказав Брид, «я був би зараз здатен завідувати вулканами, припливами, перельотами птахів та міграціями лемінгів. Ця людина була природним явищем, яким ніхто із смертних не зміг би керувати».